باب بسم الله الرحمن الرحيم باب في ترك قودی بالقصامه لقد صامت په حوالہ چکم ابحاض تصویر چه کلا انزوز کسان قسم اخوری دمدعا علیه امنا من دیس راو پا دیو بانی دیت او کما قیساز چیره نو آغا دیونا لکلاڑو دپاشو او دغت دا, دا امام بحنی پا دا مسلک تحقیقو چه پا خسامت بانی قیساز نصابیدی امام مالکو غیر پی قیلو دوی مخبر داوه قصامت کی و ابتدائی کی دهن نسہ قستغنی گوا نمد علیہم نبکی دیک دو حدیث سنو یو حدیث ابن سعید رحم کی کر شو هذا قانون خلاف کی شروع مدعیان نشو قدیم حدیث سعید ابن عبد التوہیدی ادھی باب ذکر کی قانون موافق شروع شعودا عند مدة عليهم من الشبيدة نور داع مضمون مكي تصل الى صلى الله عليه يقول لهم تعطون بالبين على من قتل قال ما لنا ببين قال فيحذبون لكم قال لا نغضى بإيمان اليهود فكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه فو دعو مئة منه بلي صداقا ويا خادم دین دین او امام هیوده او قديه ترونه على اعظم هذا قال فقرن روایت جسم كلام غا د سهل کم روایت په غیبه نه جرحه او کله کلام وکړلو مکه سنت تیر شوی دی باب القسمت ابتدای احادیث او چی ساري بنې خدمات چې کوم دی نوهم شوی دی چې نبی عليه السلام ابتداده قسم زمره نکړوه اصل خبر دا و چې انه عليه السلام كتبه اله يهود نبی عليه السلام كتبله يهود ته اصلاف سمیم امین کی اوکس مندر ایشویر قتیل <تصح> <تصح> نو دیت د ورکی ناغولی کلو پنزوست قسمونو خورل نمو قتل کڑے نمو مراد دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم خلطر اپنے سلورک صحاب درعما نمی بوجید اگرچے صحابی دے انرے اختلاف تے لیکن تابعیوں بار حال دے صحبیت کی اکثر ویتی دی بازیوی نره خوضا دبارکی امداغ محمد ابن ایبراهیم ویتی زمان مستاز دست هالنبت رجی کم نو کم نو من دا وازی هالنبت ریقباً دی کلام وغللو چې د دی هدیس کی وهم شویر اصل کی دیونا نبیر اسلام قسمونا نتی اختل مدعیانو نیان لما دا, دا علیهم سرداسی وهم شواشو د د قانون موا و. باب اي قاد من القاتل <تصالح> بحجر او بمثل ما قتله دې باب کې محسن چي کما مسله ذکر کړي ني توي مسळा د قواد بالمثل او د قصاص په لوري سره قواد بالمثل قصاص بالمثل محدد علي شر كلا يو ا کمتی زباني او هي جقساس است ته کېي اي په اغزي سره بدلواله کې کنا دغه تفسیرشته د امام ابو حنيفه رحمه الله مسلک دانه چې لا قود الا بالسيب قصاص او قود د ترې څخه خاص ته کې محدد ردي د حديث لفظ دې امام توهيري رحمه الله ذکر کړل دی نو مقصد دغه ده شو مماثل ثلاثه ضرب اغه تورې کې ری چې کتلې آمد کله وشو او کتلې آمد کچ څو و تورې ویش واله وځلې و پتورې مړکا کڅوګه ټوپکه غشتره ټوپکه مارکا په ماشين په ماشين ترې نه لا و چې کومه او ځاو کې راځي چې مثلا یو کسبل په ډانګي واله دې هغه هم په ډانګي وای یا بلکې په کمر وشت نه نه په کمر وول مدې کې نشته امام سے ویدی که قواد نشتا جمہور پی قائل لی چغوی او قیساز به سلبا کئی کدیو پڑانگی والن بلے پڑانگی والن بلے پڑانگی والن کدی پلوڑ والن پاڑو او کپا کمار اشترینو پا کمار بیوار امام سے ویدی که زیادتے کمیں کی ریش او قیساز پا کنرہ سی لیکن دل دی چرے باب کی مصنم کم حدیثی کرکڑے جنوی بیا موند شو ده اگه سر چکو او یو دو کمرو مز کی جنوی لاملا نوی اگه ساپکیو و تاپوستیو شو ده کارچه تسر چاکلی داد نوی یو یو کس بیدو آگه سنوی، نه یو یو یهودی نو مواقع سر وړه که سر وڑا که او دی کلی نوی یهودی و نوی شو اگه اقرارو که اما اکنبیل اسلام چه ده سر دی پکړني سره اوچ قول شي او ټکول شي اي وردا راسهو بل حجاز دي ني جمهور حضرات مضاير حديث د حنفي مسلک شلا پورټ کی انا په دې باره کې را خبره کئي چې دغه يهودي چې قتل شوی وو دا سیاستا قتل شوی او دا تعذیراً قتل شئر دا قصاص النو دا حدیث پر او بلا مصدلہ کہ من امام سے خیلاف واقع کی گئی او دا چه قتل پر موسیقلوشی اندا قتل عامد دے کنر امام سے وئی نرے صحبینوئی دے دا حدیث پر او دا خیلاف واقع کی گئی این جواب امام سے ادا اصل کی روس روایتنا چنر اگوری این اپتھ لگی دا ماشو مدیوري چې پکمرونه غيسر کالو دا کالو دا تفصیل پاره دا مګه قطاع طريق او قطاع طريق کلري چلو دغه سلام پر می سره کور نشه پکې تاسو مثال له <سؤال> ستری نه ملي هغره حدیث تعلق لري سره نه او کوم داو لا کو ده الا دې صاحب حدیث را بیا تاروز کې حضرات دا این حدیث پا موجبان دید. چکل <سؤال> مقتول اقرارو کجزت دانکی قتل کردیم. اقرار موتبر دید و قتل قتل کردیم. لیکن دا خبران دا داغ مالکی مسلک و قلت تدبرمان دی موقوبتان او بیناد. اگر این حدیث تاسو او خیزر یهودی پاعت رفا. ویانزیزی که اقرار دا جنی نو. بلکه یوهدی اقرار وکړه فرې سر در سر دا مدرس په یوه طریقه د سره او د اوږدو اوږدو باندې نه او دا کار کاړه ندین دا حبر معلومی گی دا حدیثا ابن جریج دا ایوبنا اوریدلی لیت سیده او مخ معمر معامر دا ایوبنا اوریدلی لیت نویجی ابن جریج دا معامر عادید شده حلن کی دیسی ابن جریج دا عادید دا حبر معلومی گی یون سره سپ کم شو د رووا جرې معمر ا په کار او زاه جمعه د وظخ د وظه په معه د زههور سپین او کاليدي چې جې سره او ی ه په اووجباندي دغه معشه چې کومونوقطتل کړي وخته وبهار مق لګون دي چې تاجی یی تر مق نبی علیه السلام یمن قتلکی فل ان قتلکی فقازت لا بی راضی قال من قتلکی فل ان قتلکی او لا بی راضی قال فل ان قالت نام بی راضی اشاره وکړه امر وکړ دیش نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کده پنو قطر کو شو کډر مې نو کانو کې اچھا انا انا انما هي كتاب الله المسلم بالكافر دي مسلمان ولي وكافر لقتل نو پدېږي د مسلمان نه مخېساس او تفصیل نشي ديږي پاک د له کانو یو مسلمان مسلمان رمضان قطر کې پاکې په اساس مسلمان ولګې دوه حربي ورکو له پاکې په اساس نشته میدان د جنګ کې له سي ورکتره خو مسلمان ولګې دوه هغه کافرې ورکو چې ذميري یا ذمي ولګې دوه مسلمان ورکو ځینی مړوږي مسلمان مرد کې پای کې مو مسلمان ځینی مړ نو آیا دا مسلمان پای کې څه ذکر شي کنه دا مسلمانه کې تاسو ته کتاب الجیهاد کې شهید جمهور وينشي امام حنیفه ويشي حدیث امام شهدرین له تشریح الټ کې شوي دا ډېر تفصيلي تشریح شو آخر کې به کې د الفاظ څخه متحدث حداسن چاچی ميدت وکړو زرره پدره او چاچی بيدته کو يې بيدتي له زه ورغلو پدا پدا الله لانا تي د ملائکه د ټول خلق بيدتي له زه ورکه الله غرب يا خلق بيدتي له زه ورکه قال مصدد النبي اورو پخره کتاب ها وشدهم على ماله مطف على متصري له قین بابن ت من وجد مالی ه جوړ نه جوه باندې په بیا دا چا کې چې سره یو سړی نو ايہه قاتلې وبدل را کې له دا بهره چې تاربن او با د ویرو اې د لافې امره یو څلې راځي د خپل حال <سؤال> سره پردې سره بیا ونه بدلې وي نبي لي سلام اله استاذين بلا ولینا زماني باغذر قرتمي جتي منکړې په خبری دا قول قول. او نبی خبری دا مقدمنه چې ګنې صادق ابن ابادر عز الله تعالی او نبی علیه السلام د قول خلاف کوم اذرګی سات ژوند انده خپل حضرت کبری مشر او پدګی او غیرت پروت نبی علیه السلام پیدا ویلو چې دا لقب امبراده انسان غیرت خدا خبره نبردش کې چې را شو د خپل آل سره په دې سره کوئی نیو وخت تلل غیرت د انسان خدا خبره ونو ګیرا خبره ده ستاند انکار په وجنه ونو نوبي الرسول الله صلوات هم په دردو نه کړو بلکي خلکو تیوي است ما يلما يقول سيد تاسو اوري تاسو هیڅ ته وي نو مې اوته مصرف بیان کړو سلام ده غدا دې ستر دانش خپلوله علمته کې سره راول او د خپل آل څخه د ښځو سره بیا او دا تړي قتل کړو ودا پرتل جنه په دین باندې په او د یو شی دا کدا کار د جنرال <سؤال> د حکومت کاری او د د کمندونو د یو قوت کاری د خلک پرې کې د ریپسیګي تفصیلې پټ نشته خلکو د خزو ذہن لګي په ډیرو مرو کې د ډيري وخت خزينې وخاله ماز پردې شړې او د چټمړکی ويره دوستري ما باقي چا کارني شه ظلمونه کې شریعت غاره خبره ده حکومت نه خالي نه او نحاظ ادار پی دپاس قطل اولیش البتان ایما بینه و بین اللہ دے پر ای قتل محفوظ دیکھنا نوئی کیا را نرے محفوظ لیکن دیدے کیوش کال شتین غدانی چی رد المحتار کی او عدر المحتار کی دامت سرلی کرید چکلے او کسراولو پل آل سے پردیس سڑے جنبی په دو کو کونو پدکی احساس دیشت نمالم <سؤال> چې کیسه سپینې ده دغه جوابداري اته کوه دا خبره کړی ده چې دا سړی چې کوم د قتل کړی وي ندې دی وی چې دا په شور باندې هغه چې کوم هم لا نړوه دغه سترګې نه سګی ده الله اکبر بیا په رواني ستنشته او دې سره سره دا غا اقرار وکي د ځاني ورثه وارثان چې موږ نو وایو 14 ځناکار بیا به اړکی ساتي هغه صورتونه چې ذکر کړي نو ورداز د قانون موافق پشته الله متقي ما بینه او بین الله ذمہ وار ندي وایي په هر حال څنګه چې موږ تاسو <تصفيق> ته <تصفيق> معلومات ورکړل او تاسو <تصفيق> نه نویو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه د ایمان له لوري او دغه د باو دے وویان دے کې کی چر سیدھا لوگ لے شیوکرس تردق پلا سنبان لی سختائی عامل تلے د دا غدلہ سسوخ را خوش نسنگ بکی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چنبی علیہ السلام بے گلے ابو جاہمین مصدیقا صدقرا وडून کې فلا جہر اجرن په صدقتی جگړه او کړه یو سړي په خپل صدق کې نندو او هو رابو جهم سره ورزمه کړو خلق را ل نبی عليه السلام ته را پوټه وکړو نديو يمهم کې سا وړې دل په غمر نبی عليه السلام دې امید کې سوره په دې د کوم کذا او کذا دومره دومره بدلت په در پر شي فلم يردوا راضین شو او دو مرا و مراوشی بیا مرازی نشو دو مرا و دو مرا و مرازی نشو سروری واتت خبر سیوا کارا نوی نبی صلی اللہ علیہ السلام زخی طاب کم بگا خلق و او دیو لیو لیو خبرون از سو پرزا تا سراش ای فکر چنانچه نبی صلی اللہ علیہ السلام خلق و سران خود بویلن چی دا خلق راگل نزمان فاتح او دیو دا خیساس مطالبه که لیو لیو پدې باندې دُمره دُمره په سو په شک شکو دی راضي شوه نو قوم ته بیا چې تاب کو راضي تم تاسو راضیه چاته خبره کو لیس کبېری خلل سې مده دې من چې بیا چېن کورانه کو قالوا لا مونږ نه راضي پدې مونږ نه راضي مون بدلل خبره اورې راغله تا نه خبره نو فهمل مهاجرون به کم چې مهاجرونو کوڅو کو ضرورت سره دې ځایونه راځي شروع کړو به خبره مده امر او کوریو ته مېر اسلام چې باندې شری دیونه دیو باندې شوبانه صوت مو اے خپړی خپړی نبه را تعلق لا هغه د کی سپیسی نورې سیواګړي او د یو څو شاله او یو څو شاله نبی دې تل می ز بیا خطاب کوم خبرو مه تاسو پرځه نبیین دراتو السلام <سؤال> ذکر خطاب کو غیدینہ تہ پوز کو رلی دیو او مندہ مسئلہ شو مصالحت خشی دی غڑی باندې کو خان باب القود من الدربت و قص الامیر تا زما تریې د دستا باب چې دی که دا مکرر د ټولو کتابو دغې د کو کو با د په بیان د قصاس کې د او امیر دې خپل ځان نقېساس تقدیرې خپل ځان قصاص ته پیښ کده مثلا د مثال دغه ته دې ذکر کولای دا ابو سعید خدری چې او د نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم ست تقسیم کولو یو سړی راغی ورانه سر شو په نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم سره څنګه دې وی کول یو ټیک ځان باندې دغه چې بوجي هرته خپل کار راغستې غنبل خنالی نو او دغه نبی رسول الله <سانگا> پا څنګه د کډوري نبی رسول الله پلاس کیو په سر دماغ زخمي شو نبی نن ته مې تاسو ته راشه پڅقدي قوادو قصص واخله اغه وینه بلکې ما په کړی ته الله پیغمبره نو ګوره نبی رسول رمضان قصص ته پیش معلوم کو معلوم شه تا تاچا تقریبا ورکو نو ځان ته قصص ته پیش کې دا تق چمره ځ کړی ممکن د چې د د د اومالوباره کې چاته شکایت کړ د سخته نوځ ک د تکرکړو چې دا خپلو مال نه لغېګ چې تاسو بشرې وه او نه چې تاسو معلوونه په زم سره و که دا کار چا وکلو ماتې را وخي د به عمر بلااخه عاممر دناسووي چې که چرې اوسړي عد د بعض رایت دي هده برکوو بعضې رایت نومت راغنه بدل <سؤال> نه ای ولذین فی سبیلِ او اغذاتنی که سمیدما سره پرات کی بدل وتهلم وا پیغمبر علی السلام دې لري چغذر فرزند بدل غته دې دا قصه د غن قصته پیش کوم خامہ ته راځه ته دا او نه بابو اپ کو نشون دم مخداري چې زنانه د دیت د قصاص نه عفو لکه مثال ته مثال نه اوسوله مرشو چې قاتل کړلو نو قصاص الیچ اوریا د مقتول مطالبه او کچرته اوریا د مقتول مطالبه قصاص نه کوله نبی اقیساز نشتان اولیاء د مقتول ما پی وکلا نمس ما پی بیا اوز دغ اولیاء دا مقتول وردی کی زنانی وردی قریب آغی ما پی وکلا نسن کی در جل ما پی موتبرد ما پی همه موتبرد داری حباب مقصد نبی علیہ السلام پر میلو علی لازم دي پاران جام کو ان کو اين حجزو, حجزو. الاول الاول في يوم نشي دقي قصاص غيتونه نيز دي بس نيز دي اگر چې جنا نه وي ريبارتا دو مقصد کېريش يومه قد ادا ده اولياء د مقتول مستردي بقصاص او اوليان قاتل وي چې نديط علي نبی رحمت موی جنگ مکوی او کوشش وکي چې دا قيصاص وانه شته نوې طریقه مدار چوریا د مقتول دی معفو کی اگر کا غزنانې او دوی مقتل دري د پاولیو د مقتول خپل من کې استلاف وکړي ځینی وایي چې مونږ تبدل خپل قيصاص حل ځینی وایي مونږه معاف کو ان نبی علیہ و والسلام فرمایل چې جګړه مکوي او ما پکې اگر کداغه معافی کوونکې زنانه وی قریب أغې أغې ما کوو نور خلق کول لږه اعتبار قلم ذوین حج دی کو پانی القول اچھا دا حدیث, حدیث مستنبطه د دو استادانو نه رسی یو محمد ابن عبید نه غین حماده د حمادس قبل ابن سرحه د غین خلقی د سفیان الفاطی مستنید دی ګرکل دناد ایمن سرحه د سفیان او دا دوانه بیا حدیث نه خلقی د عمر تم تو اوست بیا پدې کی د ابن عبید د عربه کې قال قال رسول الله ویلی حدیث مر پوکړې ګرځي مرسلله ذکر صحابي دي او ابن سرح ان تو اوس ویني نو دغه قال رسول الله پکه هم نشته اولان دي پکه صحابي هم نشته نو من کته کړي مضمون د دا حدیث من دا من قوت الناس چې قتل کړو کې يومن بلند کاته کې پیرامین په ويشت روکي چی په من پا کې پکا نو سره یو حالي په لختو او یاو حالی <سؤال> پامساگانو ندا خطا او دیندہ غیدیت دا خطا دیں او څوک چې قتل شو عمدن ندا قوت دیں دیتے پوری شکم الفانزو در سکتیان الفانزو او ابن حمید پلبک کی قوت و یدین راغلے دیں ینین قیصات پتے ہیں تی کی اخوہ بیادوڑن متفق تی او سوگ چی حیر شوڑی مشکنوی پتبانی لہنند اللہ و غصد آغا نقم لريګي دغه او نه نه پریا پیډیا هلك چې روایتونه دواړو تر 93 نه کوي حدیث په نه تام باب دیت کمهیا دیت بسومری اصل کی دیت مقدار دا یو په نصب کې چا هی تدیت وی لشی او بل په اعضاء کې د نقیط ارشوی لدیت ایا اگر چې کله کله په باندې تخدی تم کیو اجازه بیدا دیا تا سمرنننه <سؤال> او پا کم کی پیت تی دیرنا ما خی مونگ توصول پاکار قتل اقسامی ست. قتل پا دریقیس یو تا قتل عامدوئی دیم او دیم, دیم تا خطاوئی قتل عامده دا وی توې چې په محدد سره یې هر اغزي چې هغه تیریوی او په غیر نیمتول تر قتل واقعي یې تقت لعامد نک تر شو تبرګش او تو پاک شو دا ټول عمر اغزي په دې باندې قتل واقع کی جو محدده با او د دې مقابله کې قتل ختار ازي نو قتل ختای چې رازي نو پا مساقل رضیق دو قسمونه یو مساقلی کبیر دی بل مساقلی صغیر دی نو قتلی خطا پا مساقلی صغیر دی مساقلی صغیر اگرسی توی چه عام تا ورسرا پا غیبان قتل نکی ایسی خلقی یو بل خوگیرہ خوگیر قتل پا تریخیص را نو لیکن وڑا لختش یا سوک سا پیڑا و سلام چه غصره پا سوک بانی و حال ناو غازی صاحب اخل اور ذری خبر وي چې مصطفی السلام علیکم سره پیل راوونه چدړه شو نو غو په ځول نه غشو کنه ودیره پرانه و حالت انا په تو سره کی دې تیرې شي خطاب خطا دوت ذمہ دا یو ته خطاب پیل و عمل ته خطاب پی ځن وي خطا پیل پیل مطلب هدا دي نه پوری د کتاب کارو شو ټپک لاشي صړای او خطر په ځونه مقصد ده هغه ځکه چې سړي ساده وروسته په ګمانو کوجی دا احکار دی او چې د دې کوسړې د احکار کو دا په ځونه کې دیږي کوم دین او دیت تیل بل شيب احمد شيب احمد باندې په ایمو کې ایمان مالک شهنه په یو ځل قتلنده په دوه یو قتل خطا ده او بل قتل حامد شيب شيب فکر شي اګه نور جمهور پدېماني قیله نشي بیا حضرت ته وي نو امامtheme شيامت ذات په کې چې موستقلی کبیره ترکه مش مستقلی یو محدده نه محدده نه موستقلی کبیره تر شي کوم شي نه تر شيامت نهي حکمداري دې په کې شيامت کې دیت رازي خدا غدیت په مغلدی تونه چې قتل خطا کې اصللیت ته بن اتفاق او خماس تي چې شلم بن مقاظه شلم بن شل لبون شله پی او شل جذعي لذا اتیا شوی او په بنظم جود کې بي اختلاف ته چې شلم ابن مخاظوي در احناب او دهنا احنا بیره پني او ابن لبون وې د مالکی او شوابيو پني خو دا پدري کالو <سؤال> کې پره کوله شي فق دل <سؤال> غتا او دا په عقلود قاتل <سؤال> باندېږي یز قاتل <سؤال> نه عقله د قاتل څخه دا اسباب وغيرها دې مسئله ته څه سوچ کوو دوم چې کوم دې نشيب آمدلی نشيب دا د امام شافعي او محمد سي پنځ باندې اصلاتن چه اغدیر شحقی دی دیر جزعی دی او صلوی خلیفی خلیفا حاملو توائی او اربعان دی دی شیخینو دی امام احمد سیپنیز باندی پچیس بنتی مخاز پچیس بنتی لبون پچیس حقیب پچیس جزعی امام مالک بارک خطا صوری تی پشیم احمد آغا نیر خیل کرنی اما زبزکرانی بیا قتل احمد بای که هم چکلن ما پیوشي نو اولياو د قاتل باندې کیسه په زمانيت راځي دا دیت په صرف قاتل ورکه دا په قاتلو نشي اما کړه مساله تاسو لري د عدالت بهي سمرا دیت په بارکي د امامي شافعي سے یو روایت امامي احمد ده اصل فريقي ابيلي اوريږي په باغ د چي کيبل سل او خان په ترتیبونو به ورګه چې موږ کتاب سره وته دي سلوخان او څو خان نومونه به ودا وی چې ما تورکۍ هرڅ چې دی ورسې کرواو ته ورسې د امام شافعي ته محمد ابن حنبل سلوخان نو په دې ځمانه کې وو قصو قصو وایي دو لک روپۍ کم نشي او سلوخان شو دو کروڑ روپۍ شي تر هغه مسلک امام وه ان پریمه العلماء مستقدره چې په دې کې اصل امور اشیۃ الاثری ای بیل زهب ای زهب اور د رئیس یاره کمی ورکې امام مالک هم د غدری شوینه وای هغه وای چې اول ای بیل کراږي طاقت نه نو بیا زهب بیچي د امام احمد په پنیدمان نی د زه شوینه دی د دې دغه چې ذکر شو بل پکې بخر او شاتم او د صاحبانو پرې د باندې شپق دی پنځه دغه شپغم پکې رحل حلل جامع وال <سؤال> محل اماده چې دونه بیا سمري خوانوږي په دې پاک دې صلی زهب چري نو پاه کې روايات ګروسته اختلاف راځي خزر دیناره یا تو کیا غل او پیزه چیزی نو پاکی بازی کی بارہ ہزار را گلنی او دغا جو مصلک تیر ایمامی شافعی وغیر او بازی رویتونی کې دس ہزار را دیر ایمام سی مصلک تیر پا دیبا منز کی ممکن دی حسن کې روپی چیران یا وزن سبعو دی بل وزن ستاو دی پو وزن سبعو دس ہزار چیزی پو وزن ستاو بارہ ہزار ووزن د چټو مقدرات چې د لاس رکوونه شپږ بیس قالې جوړاږي او وزن د سبو مقدرات چې لاس رکوونه ومې قالې جوړېږي د زمانې کې وغدنه د روپې نشي د وطن ترتیب کومه نو دا صد پاده شپږ دیرستېرا سپين 33 کیلو صد پاده سپين دا د هغه مقدار جوړي داو ور داو ته یم تر هر دنیا کرنې پرچري یادام شو او په بقرو کې اغه دوتو هغه غانې او دغه دي په جوړو کې هم دوتو جوړې دي او په سیاس کې ګډو بزو کې څو کاله د دوه سره ګډې دي دا دې دا وروست نور سره روان دي اول دروایت کراچ نه میر السلام پسل کونا سوچ صدر کی خطا و کیندیا تا میات من البین 30 بن تمو خاص و 30 بن طلبو و 30 نحق و 10 بن لیبن ذکر بدل مجهود کی نکلی لا عارف و عادن قال بی خواش کی وئی در توس قوله مو کی بری چا قول مری کو ای مو اقوال تاسو دی رسالیس نکلی قیمت تو دې اندازه درڅلای څلور ترنه ثمانه یې د وړاندن او سواريت آزاد کې هم نه او مجديت او د دې د نبی عليه السلام چې کله عمر رضي الله تنه خليفه شو هغه خبردار شو خان ګانشوري چې مقرر کړ په الی ذواباني الپ دینار او په الی ورې وني 12 او اهل بقرون می اته بقر او پال <سؤال> شات منی البیشد ذرا او اهل الحلال جن می اته او د يد اللي ذمای پریحو دو هغه پر تنکلو په کمسگی جی پر تکلو د يد یعنی ما خپلنه کې چې ته مسلمان قتل کید غلرا دا غيبه منققه تا توسو نیوز پر ازي څلور دی پېټو چټواله و نه انا مواله <سؤال> سکړو خو یارما <سؤال> ته اقني هم پره برسره سره <سؤال> سره کومه دا هغه هغه چې کومه ما باندې پېما مې احمدي بن بل قول کوله د تصویر باندې دلیل دی هغه پر خپل ځان مخکې اور دې کار په تنه په دی کېغه شی د غیر دې ذکر کوي نبی السلام سلام سلام اورز د پدې مکیو خطبه ویلو اورید کی راضی چی دای د کابی په دروازه باندې پروت خل تل ویل کابی دروازه پره دا ان درې درې الله اکبر وی بي نو لا اله الا الله وحده صدق وعده و رسالته و اعظم الاذاب وحده الى عنافذهم من مسلمه فقال نبي الاسلام خبر دا شي ان كلما ترتين كان في الجاهليه كما خبري په جاهلیت کې نقل کېږي شوي او داغي داو کېږي شرو بيرو نا يا ضمانه ده ته قدميه دما د قدمونو لاند نه دي الا <سؤال> من دای تل حاج ییریت خبري ختم دي خود باندې چني مگر اغه چې ا جان کومبور کئ یرب تعالی شریف مونږ ورته وب ام بیا ویخه باندې دې خطه شیبه احمد شیبه احمد او دې تا اوطي پکوڑا باندې پمسا باندې میا کوم نبي لې پاکي ما سروي بي بوتونیا چې خلیفات ورته فی بوتونها اولادها وهديث مسند حسن دیوانی قول کړه امام محمد امام شافعی بیا دا خلیفې چې تذویق ویلو مداریت تفصيله کو جما بین ثانیہ چې دا په درمیان د ثنیه کې الا باذ لعامها تر باذل د کالغې پوری ثنیه چې د اغتوی په دې کله شوي شپږم کې او باذل هغه توې چې تکال شوي نهم کې راځل بازیل زکوتی دا یو غافون راو شي خاص دا جام او خاص غافون ښه مودې پرهده کنه مودې پرهده کنه حدا د پرهده کنه وګړه هو ځانې په تا کانې دغه راغلي نه dice della telefonazione dice una carta della banca voglio chiedere una fattura che una buona che una buona fattura che non avete ho voglia fare una ho mandato una carta a دین تاسو را کوم مرونه چیز ذکر شوه یي بیان کوي او کتاب الزکات کې ډیر تفصيلي شوی من شي ذکر تاسو د دې فَعَلْتَمِنِيهُ وَهَسْرِيُّٰهُ وَالْفَتْرَنَابُهُ <تصفح> <متحدث> وَاَسْرَا أَوْوَا بَادِلْمُوَيْزَالَ خَلَقِ الْعَشَرِسِ وَوَوَمُخْلِفًا لَيْسَلَوُمَنُوا دینا خوابی انونر ازیهی بس بيان دغي سکتا بعضیل ذکر کہ انو بعضیل عام بعضیل عامین بعضیل سلاشت آم او کتا مخلف ذکر کہ انو مخلفوا او راځي یو کار باندې راوړو، درانه باندې موخه باندې موخه باندې راغلا دا خبرنه چې موږ دغه کارونه کومه لګولې پاتې وایي. هغه پټنه د نړۍ باندې د فاطمی د او د یوټو وخت مو لېږې چې قلبو پاتې ده. هغه کار دغه تور باندې ورکول وې نه وروسته. کوم څه راشه کېږي. قراته دارو خپل پایزابرا واه تر تاسو ته په لوړ سره پرځه ته ميدار په اوږده کې د اوږدې لپاره دا یو پرمخنه د ځان لپاره دا یو پرمخنه د ځان نو دیږي چې کم سره زینو ارتفاع شو اېدا په تاسو پیلي کتابونو کې قانون ویل لري د پیچې کتابونو دا قانون دی چې هر عضو کې دایي مناسب دایي قیمت رځي په بدې کې مضفات جنس سره لري چنانچہ دوان لا سن دغه یو جنس حساب او دغه ځکه دغه تي د بلا سونو دا هرغه ته ځانه ځانه یو اندام دی پرې کې پرق نشته وړي او هټیو شان دا هرغه ته پرپینځو ښه پرې خې لاس کې څه کم نه پینځو ګوتري او پرې باندې دغه وخان تاسو لرال نو دغه وخان شو په کیسه له ځوان په کیسه له پنزو شو خان شو په ځین له پر پری دوانو لاستنو کې سلوخان درانه په خپل پوکي هغه غته کې له سخان نوې خې پاکې په لیدو دیوځ نه کله کله دیتل اعزا کې سره کل بدن نشي واکي هغه بغاغ کې مثال ډول سره پېږو خانو 1 دبټ د غاغونو په اړه 132 کې سو جوړي 160 کې تر یو ترې دې نو بيد اځو چې مجموعه روانه کړل د بيد ټول بدن غټیریم پوز دایو دینته نو کچته چاله چا مکمل پوز دایو کړه نوږي کې دې د نسبت پات او ایستو دې پورا دی دراځي د انسان د بدن ته چې کماس له تعلق ساتیو پورا من پاتږي دې کې بیا کوره یاد هغه جمال پریوانی متاثر کیږي دې کې په برې کې پورا راځي کی چا او کی داونه کې لري چا ګره وځتا او دا پوره دی یت تیز کړی انسان لپاره زینت تے مگر څنګه چې نا سر مستر زنان لپاره زینت هدا چا هرول طریقې کې دی زیک قال لا 20 عشر من اليب مثلا په پښتو کې دغه څه معنی لري په خپل کله کې دغه ټول هغه څه چې تاسو او خن سردي وې د برابرۍ خن اوستا صبح ابهام